що не знати, як проникли слюкові крізь усі рубежі біжі охорони і опинився мало не коло намету його величності. «Приведіть його сюди», – звелів Сулейман. Бостанджії поставили перед султаном невисокого, гологрудого чоловіка, досить пошарпаного, з наполовину вискубаною борідкою, в пошматованому одязі, але з очима роззухваленими і непокірними. «Хто ти?» – спитав султан. Чоловік мав би впасти на коліна й їсти землю, благаючи пощади, але він стояв і сміливо дивився за войовникові у вічі. Відповідати теж не квапився, а коли відповів, то коротко. Одним словом, Каймакчі, як смів сюди проникнути? знов спитав Сулейман. Тоді чоловік заговорив гаряче, швидко, майже сердито. Він каймакчі. Хто знає, що це таке, той знає, а хто не знає, той ніколи й не знатиме. Бо тільки в Гянджі вміють робити справжній каймак, і тільки тут його належно цінують. Цілу ніч він кип'ятить бойволяче молоко, знімає з нього жирні шкуринки, розстиляє їх, накладає одна на одну, щоб у в особливому посуді привезти в город, де в нього є постійні покупці, як вони є в кожного гянджинського каймакчі. В гянджинці ось уже тисячу років щоранку після першого намазу споживають свій неповторний каймак, і ніяка сила не завадить їм це робити. «Але ж немає ні гянджі, ні Гяндженців, мимоволі озирнувся на поруйнований город Султан. Чоловік не збентежився нітрохи. трохи. «Коли є мій каймак, будуть і Гяндженці", твердо мовив він. Султанські дурбаші покірливо поглядали на Сулеймана, ждучи його поруху, щоб умить обезглавити цього нахабного чоловіка. Але султан несподівано сказав «Відпустіть його!» І дописав у своєму листі до хурем про те, як помилував він дивного каймакчі. Її серця не зворушив той лист, ні похвала її гідностям, висловлена рядками знізамі, ні султанське милосердя якби він був так само милосердний до її синів і до неї самої. Він і його Бог. То хто ж панував над її долею? Бог? Але чом він був такий немилосердний? Диявол? Але навіщо він дав їй вознестися? Люди? Вони заважали всім силам добрим і злим і робили це нерозумно і злочинно. Ангели? Їх вона ніколи не бачила і не вірила, що існують. Тоді що ж лишалося? Випадок? Ні, вона сама. Її воля, її відчай. Примха долі. Султан ішов усе життя через кладовища. Вона вимушена йти через могили своїх дітей і могили свого народу. Неминучість, від якої вона хотіла порятуватися, навіть помінявши віру, Ніби султанські одяг і прикраси, які вона міняє по п'ять і по десять разів на день А чого досягла? Нікуди не подінися, не втечеш від своїх початків, від витоків Бо людина починається як ріка, але від води різниця тим, що має пам'ять Цю найбільшу насолоду, але й найтяжчу муку водночас Може, й до Софії ходила, щоб порятуватися від спогадів Сховатися серед величі святощів Ішла сюди вперто, несла свою самотність, хоч і знала, що Софія не ховає від просторів землі і неба, від вітру і хмар, від дзюркоту води людських голосів, від кликотання крові і тихих смертей. Тут усе ніби продовжується, згущається, набуває ще більшої сили. Але все це для тіла, а не для душі. Бо душа все ж знаходить тут бодай короткий спочинок, і ремствує, коли її знов пробують відкинути в пережити, не хоче безумного повернення в минуле, де юрмляться примари й переборені страхи, безтілесні, зіджені ржею часу, але однаково й досі жадібні, з роззявленими зажерливо пащеками в очікуванні нових жертв. Вона не хотіла давати більше жертв і знала, що доведеться їй давати знову і знову. Бо що таке все її життя, як несуцільна жертва? Могутні промені світла текли скісно на велетенський червоний килим, простелений у мечеті. На міхрабі сяяли зеленим, жовтим, блакитним, рожевим, бірюзовим вітрежій.